Побачити з ними і завтра летіти до Роксани. Тепер можна було вільно їхати, не те, що при проклятому Бенедикті, коли доводилося по рідній землі від своїх ховатися. Іванко, заламивши шапку, хватсько сидить у сідлі, стримує коня, щоб йшов повагом. Нехай придивляються земляки-підгороддяни. Та й у свій двір хочеться так в'їхати, щоб батько та мати зраділи. До їхньої вулиці ще не дійшла черга, Ще не встигли привезти на пості Новгородцю. Тут було тихіше, ніж біля кріпості, але все ж вешталося багато людей. Іванка відразу побачили. Першими помітили його хлоп'яки. «Новгородець! Новгородець!» В захваті кричали вони. Забігали наперед і віталися. «Здрастуйте! Здрастуйте!» Вони вважали, що він новгородець, бо Іванко був в високій новгородській шапці. Він нічого не сказав, тільки посміхнувся. Дітвора бігла за ним, підстрибуючи, вигукуючи. На цей галас люди виходили за ворота. Вже близько батькова хата. У дворі хтось стоїть. Іванко впізнав матір. Вона нахилилася, брала скупи нарубаний хмиз. «Мабуть, для печі бере», – подумав Іванко, і в'їхав у хвіртку. «Ой, хто це?» – злякано промовила мати. Вона такий справді не впізнала сина, бо він насунув шапку на лоба, закривши очі. «То що ти, Тетяна?» – Несподівано з'явився з в руках батько. Іванка не признала. Мати випустила з рук хмис, заголосила «Ой, сину, сину!» і кинулася до нього. Іванко стрибнув з коня і, обійнявши, підняв на руки свою маленьку щупленьку матір. Повернувся, повернувся, тільки й могла вимовити вона, цілуючи сина в лоб, в очі, в щоки. «Чого ж на дворі? У хату ходімте!» «Ти, Тетяна, голову загубила!» «Загубила! Радість велика! А ти чого смієшся? У хату ходім. ходімо!» «Ходімо!» – поважно сказав сміливець. «Тільки куди ж коня Іванко? Остані у нас ковачів нема! Чи в хату поведемо?» Тепер уже обурилася Тетяна. «І ти загубив голову коня у хату!» а «Куди ж його?» «Ти людей попросимо!» Вона обернулася. В їхньому дворі було повно дітвори і підлітків. Збіглися подивитися на Іванка. Он людомирив Петро!» «Петруню!» Вона поманила високого русявого хлопця, одягненого в шмаття. «Петруню, у вас стайня є?» «Є, та коня нема!» Бадьора відповів Петро. «Візьми постав Іванкового коня», – попросила його Тетяна, – «а я тобі гостинця дам». «Візьму», – радо озвався Петро. Йому пішов п'ятнадцятий рік, і він, найстарший серед дітей, тяжко переживав гори сім'ї. Мати перебувалася з ними в непросипущих злиднях, ледве-ледве було чим годувати. Який там кінь, коли Судислав досі тягне Людомирів в борг? Плакала Людомирха, в ногах у Судислава плазувала, благала не брати того боргу, адже загинув Людомир від рук чужинців. Як сказився, Судислав почувши це чужинців, мовчи, то хороші люди, закри рота, то скажу їм і тебе повісять. Петро повів коня, Іван порухнуємо вслід. Не напивай зразу, бо він гарячий. Ходімо, синочко, до хати, потягла його за собою Тетяна. Давно вже не був дома Іванко, але нічого не змінилося в хаті. Окинув оком рідні стіни. Та ж самого богість, бідність. Мамо, як я втомився. Тетяна не знала, що робити. Глянула в піч, де весело потріскував хми, завернулася, ніби щось хотіла взяти. Сідай, Іванко, дай я подивлюся, який йти. І заплакала. «А я тебе виглядала, виглядала, утомився, Дома побудеш». «Побуде», – заспокійливо сказав батько, «після такої дороги». Іванка знітився, не хотів тривожити батьків, його серце рвалося у Володимир до Роксани. «Побуду, мамо». «Сьогодні побуду, а завтра поїду». «Куди?» – стрепенулася вона, тільки ж приїхав і знову. «Ні, мамо, далеко вже не поїду». «Тільки до Роксани і до Ростика. Хочу їх побачити. Виріс, мабуть, без мене». Тетяна від радості забула, що вже син відірвався від дому, що вже про свою сім'ю думає. «Побачить їх, Іванку, та біля нас побудь хоч ще один день». Що міг сказати матері Іванку? «Один день. Та він же не витерпить, щоб на день пізніше побачити Роксану і Ростика. Ні». Помітивши Іванкове зментиження, Тетяна глянула на сміливця, не мов просичи у нього підтримки. Але сміливець тільки похитав головою, завжди мовляв. Зручно вмостившись на лаві, він почав розпитувати Іванка про Новгород. А Тетяна сіла поруч сина, взяла його за руку і не спускала з нього очей. «Як швидко і непомітно виростають діти!» Неначе ще недавно бігав Іванко маленьким хлопчиком, а вже як виріс. Завжди мати побивається, завжди хвилюється, з малою дитиною клопіт, а стане дитина на ноги, зробиться дорослою ще більше горя. Ніколи не буває спокійним материнське серце. Слухаючи Іванкову розповідь про Новгородське віче, сміливець зауважив про Галич Чужих боярми прогнали. Аж дигати легше стало. Може, тепер і свої не такі злі будуть. Мовчі, доки ти їх лаятимеш, сіпнула чоловіка за плече Тетяна. І так лиха багато. Скажеш, десь таки на людях дійде до бояр голову знімуть. Іванку, навіщо ти йому про те вічі розказав? Іванку голосно розсміявся і обняв матір. Чого ви, на батька, так? Я ще й про Мирошки не чого скажу. Про кого? Злякано спитала Тетяна. Такий лютий у Новгороді боярин був, подібний до нашого судислава. Та не побоялися його новгородці з такими слідки, з вовками рогатиною їх. Примітка рогатина спис з гаком на вістрі. Ой, мамо, мені оповідали, як стають гуртом новгородці, дрижать перед ними бояри, бояться.